А все-таки як? Не знаю, навіщо я запитував, мабуть, просто хотів нарватися. Я вже відповів на твоє запитання, Біл Джонсон. Судячи за нотками в голосі мого тепер уже точно колишнього боса, я зрозумів уже остаточно, що з білосніжної бригантини з червоним написом на носі «Джебс» нас скидають як баласт на цій якірній стоянці, тимчасово приймаючи на борт двох жінок. Хоча це було навіть не прикметою, а, скоріше за все, гарантією того, що пірати не тільки не закупають своїх скарбів, а й порубають один одного ще на рейді. Образа та накопичена злість на себе, але більше не персонажів усіх моїх дитячих кошмарів, зосереджених в одній, не можу назвати цю істоту людиною Джепсі, штовхало мене вперед, і я вирішив перетасувати колоду. Я зробив свій відчайдушний крок, потім другий, по дорозі підібравши важкеньку дошку. Джебс, який у першу секунду трохи здригнувся, примружив одне око, другим знайшов кирку та взяв її себе в руки. Дамочки за нарядами, сумочками, прикрасами, вечірками, машинами і курортами не помічали взагалі нічого, а Джиммі сказав. «Не треба, Білі, треба грати чесно». Я кинув дошку і сів на пісок у позу буддійського ченця, який уже почав усвідомлювати, на яку дурницю він витратив останні 20 років. «Я теж такої думки, Джим Гаррісон. Кожен сам вибирає свою долю». Джебс просто випромінював благородство в своєму костюмі Супермена з киркою в руках. Але ви вже всі прекрасно чули, як він сміється. Ця перекличка, як у школі, не знайшла належного відгуку в моїй душі дитини американських фермерів, що сиділа на першій сходинці пізнання дзен-буддизму під назвою «Та пішло воно все». Джеммі знову підійшов до мене і поклав руку на плече. Кажуть, що я трохи плакав при цьому, але це все неправда. «Шкода тільки, що машину чекати довго доведеться, ще два тижні». Джеб сумів дуже швидко переключатися з однієї теми на іншу. «Так, шкода», – мовила повогом Єлен. «Ой, та ніж!» – хтось явно клюнув Ельзу взад, але мені важко було розгледіти цього когось потилицею. «Машина вчора не поїхала. Шофер сказав, що в ній щось там із запалюванням. Він сьогодні тільки до вечора сподівався її полагодити». «Відмінно! Отже, все недаремно!» Я й не знав, що Джебс був філотелістом, ну або як там їх називають, коротше, ті, хто вважає, що на небесах уже все пораховано і записано наперед. Я теж дотримувався таких же поглядів, але озираючись назад із мого теперішнього місця, я розумію, що коли писали мою долю, мабуть, просто розписували кулькову ручку. Окей, джентльмени, пропоную перемир'я. Джеб підійшов до нас, я підвів голову, Джим прибрав руку з мого плеча, і ми перестали з ним нагадувати скульптурну композицію з гіпсу. Хлопчика, що вкрав і загубив потім гроші, заспокоює хлопчик, який ці гроші знайшов і переховав, але встиг при цьому не шептати мамі про вчинок першого. Кожен отримав своє, і переділу не буде, адже так, Джим... Джебс звертався зараз практично тільки до Джима, знаючи, що наша одна на двох совість була зосереджена в ньому одному, і пекельний вилопок знав, до кого треба було звертатися. Так, переділу не буде, підтвердив Джим Гаррісон провалитися йому в цю секунду на місці. «Оте добре. Джепс нарешті опустив кирку і відкинув її вбік. Мені потрібно змотатися в місто на два-три тижні. І треба, щоб хто-небудь доглянув за моїм вагончиком, а в основному за його вмістом. Кращих за вас кандидатур не знайти, хоча тут узагалі нікого не знайти. Люди ви перевірені, чесні, особливо ти, Джиммі, хоча й біл при бажанні також зможе зробити над собою зусилля. Адже зможеш, Білі? Джебс по черзі поплескав своїх коней по Та не горюйте так. Про твоє поле ще напишуть у колонці гумору. Цього разу він не сміявся, щоб не турбувати і без того сильно натягнуті нитки від носа. «Ну, от і добре, от і домовилися!» Джебс заліз на свій вагон і почав набувати свої кишені алмазами, які, як я дуже сподівався, могли хоча б заради пристойності або жертома виявитися фальшивими. У той час, поки ми вели свої переговори, жінки провели свої. Ельза почала знайомити громадськість із підсумками їхньої невеликої гендерної конференції. Милий, я гадаю, що мені треба поїхати з тобою. Оголосила вона Джепсу спокійно, як Білий Дім повідомляє про ще більш вирослий зовнішній борг країни, вважаючи і запевняючи всіх, що це так і має бути. Навіщо це? Допомогти. Тільки допомогти, ти ж зовсім не знаєш місцевих укладів і розкладів. Я думав, що зі мною поїде Єлен, а ти залишися доглянути за цими. Джепс кивнув у наш бік, як служниця музею останні сорок років киває тупим туристам на залу із Джокондою, як у ті з витріщеними очима і пітними пиками не можуть виявити вже цілісіньку годину і десять наляканих хвилин. Цілком правильно, милий. Ти, як завжди, маєш рацію, але тільки Єлен догляне за ними. Знову кивок у наш бік, але вже як друга служниця показує перший на все тих же туристів, до фізичних недоліків яких іще додалися розкриті роти після відкриття ними для себе справжнього розміру Моне Лізи. А я поїду з тобою. Тим більше шофер однаково нікого не візьме з собою без мого дозволу. Джепсу нічого не залишалося, як спуститися вниз і погодитись, але потім залізти знову, щоб подивитися, в якій стороні розташоване селище, бо конопляні зарості дуже сильно дезорієнтували. Поки він крутив головою в різні боки, і намагався спородити з пальців бінокль. Я подумав, що коли він спробує рвонути в порт за квитками. Ельза піде з ним, а Єлен вартуватиме багаж, а заодно й дорогоцінний вантаж. І ця схема може працювати дуже довго, поки не покажеться дно вагона. Мабуть, Джебс почав про щось таке здогадуватися, бо спустився він із більш кислою міною, ніж піднімався. Але я не захотів порушувати цю тему, а порушив іншу. А що нам заплатять за нашу чесність? Чи ти думаєш, що вона дармова? Джебс глянув на Джима, шукаючи його підтримки і в цьому питанні, але той тільки здвигнув плечима матеріальними питаннями, на відміну від моральних. В нашому дуеті завідував я. Підбадьорившись, підвівшись і розвернувшись, я сміливо ступив до Джебса. «Коли я сторожував дров'яні склади в Портмунді?» Почав він обхідний маневр. «Це не Портмунд, а тут не дрова!» Відразу перервав його я і аргументовано ляснув долоною по стінці вагона, шукаючи його підтримки. Але той замість схвального гулу смиренно промовчав. Мабуть, він теж був не на нашому боці. Тому півтора долара на годину тут не пройдуть. І що ж ти хочеш? Половину вагона. Окей, ти отримаєш свою таку необхідну тобі половину вагона. Але тільки після того, як я вивантажу з нього свій багаж. Але я мав на увазі половину вантажу. Не знаю, що ти там мав на увазі, але ти просив за цю роботу половину вагона, і я погодився. Правда, дамочки? Чистісінька, дорогий! Проспівала боцманським голосом Ельза і чмокнула Джепса в щуку. Єли невинно опустила очі, а Джим знову невизначено знизав плечима. Хай йому чорт! Це вже друге зрадництво за сьогоднішній ранок. Я все життя вважав, що ми співаємо дуетом, а тут виявляється, що я соліст, а хтось просто вміє цитувати книжки та здвигувати плечима у відповідальні моменти. І я дуже сильно пошкодував тоді, що я не двометрова руда здоровуля без двох передніх зубів і що мене не звати Ельза. Я б навіть погодився в той момент цілувати в засос джепса, однією рукою мацаючи свої цицьки, а другою порожнечу між зімкнутих ніг, як буває в безглуздих фільмах, коли мужик різко перетворюється на бабу. Джепс і моє нездійснене земне втілення швиденько зібрали дві валізи джепсових пожитків, зробили нам ручкою і незабаром зникли в зеленій стіні пагонів, що оточувала галявину. Я знову сів на землю в позу все того ж буддійського ченця, який уже почав обмірковувати, на яку нову картину з піску вбити наступні 20 років свого життя. Я виразно розумів, що виходу немає, звідси не було на чому вибратися, пішки звідси нікуди не втечеш. Точніше, підеш, але нікуди особливо не дійдеш і ще менше з собою понесеш. Місцевим ці алмази були до одного місця – та якби вони знали, скільки все це коштує, то нас, напевно, зварили б уже до вечері. Та й Джим не дасть мені порушити слово. Вкрай невдалий ранок. Єлен спокійно сіла в тіні, почала чистити свої пір'їнки та дзьобик. І у цьому придався наш спільний гребінець і осколок дзеркала, в якій ми всі голились. Все це багатство приніс їй вірний пес Джимі, який сів поруч із нею і почав віддано дивитися їй у вічі, при цьому періодично помахуючи хвостом. Сьогодні, мабуть, вони вирішили помінятися ролями, щоправда, Джиммі мав куди більш жалісливий вигляд, ніж Єлену Чора. До повноти картини йому бракували тільки коробочки з бігуді, які б він клав у мисочку з гарячою водою і подавав потім по одному своїй господині. Якби він виявив учора таким чином свої почуття, ранковий розклад міг би бути трохи іншим. Немає нічого гіршого від кинутої жінки, у якої доводиться просити щонебудь у борг, хоча б навіть і відповідного почуття. Але я думаю, що навіть якби відповів учора Джим на заклик Єлин, її поведінка сьогодні мала б чим відрізнялася. Травма у Джимі була б сильнішою, а в іншому було б те саме. Жінка завжди вибере собі більш сильного самця – це природа – у нашу еру не треба бігати за мамонтами, тому чоловіча сила часто вимірюється грошима. А коли на кону стоїть вагони з алмазами, то тут не до жартів із почуттями, тут усе вже серйозно. І вчорашні флюїди та сьогоднішні підлещування ніяк не можуть на них вплинути. Джим іноді мене запитував, як молоді та красиві часто виходять заміж за старих, але багатих, за що їх можна любити. Вони ж прикидаються всі. Я завжди відповідав, що нітрохи, трохи. Їхні почуття дуже щирі. Вони дуже люблять своїх чоловіків. У них дуже довгий перелік достоїнств. Гроші, машини, будинки, коштовності, яхти. Там багато є за що любити своїх суджених. Ну і що ж, що старий і негарний. Зате вони зазвичай цікаві люди. Нехай не всі, нехай в основному це старі пердуни і мудаки. Але все ж адже тата свого ти теж любиш, а він же теж далеко не молодий, не особливо гарний і зовсім не цікавий. А ці, чим гірші, дбають краще за будь-якого тата. А п'ять хвилин на тиждень можна і стелю порозглядати, тим більше, що для таких чоловіків часто більш важливий зовнішній статус, а не якісь інші підковдряні відносини. Є, звичайно, в гіркій жіночій долі і запасний варіант, коли з трьох необхідних умов – «Багатий, красивий, мужчина», перші дві якось не витанцьовуються і залишається тільки останнє, просто мужчина. То беруть його. Нехай не «принц», зате «моє». А слово «моє» в жіночому словнику йде попереду всіх інших слів і навіть лелеки з кавуном. Але в сьогоднішньому пасьянці Єлен Джим був зовсім не той варіант, тому вона удавала буцімто, що сили зайнята своїм розкішним волоссям, зовсім не помічаючись здебільшого вже підталого сніговичка на прізвисько Джиммі Простачок. Потім їй усе-таки це набридло. Вона відклала вбік предмет гігієни кам'яної доби, склала руки перед собою, повернула свою милу голівку до Джима, сміхнулася і почала гратися в улюблену жіночу гру «Роби з цього дурня, що хочеш». Мотузки з різноманітними візерунками плетіння, тварин різного ступеня дресурування та відданості Домашнього начиння, різних галузей застосування, ну і нарешті ганчірки різного ступеня забруднення. Джим, бачив такі різкі зміни в поведінці Єлен, засяяв усіма відблисками на капоті. Ну а я випробував чергову порцію розчарування як у самій жіночій статі, так і в окремому розглядуваному тут екземплярі. Я зрозумів що жити як мінімум найближчий тиждень нам доведеться разом. Набільше Джепса не вистачить, залізниця це довго, а терпіння у нього занадто коротке. Так що незабаром він з'явиться, хоч на верблюдах, і звільнить мене од муки охороняти річне ВВП цієї держави. Але дивитись, як мого кращого друга, весь цей час методично перетворюватимуть на овоч, я не збирався. Тому я пішов у наступ, а точніше пошкандибав. Гей, дамочко, ви можете скільки завгодно виписувати ваші аванси, але сьогодні вранці ви досить ясно себе показали. І тому попрошу не пудрити голову моєму приятелеві, а вашу маску милої дурки можете заховати до Джимі, чому білі такі злий на мене сьогодні? Єлена дула губки, підсіла ближче до Джима, взяла його під руку, і я зрозумів, що противник уже в окопах, а я йду по замінованому та пристріляному шляху. Вчора він був зовсім не такий. Торкав мене за коліна і весь вечір притискався. Єлен зробила таке невинне обличчя, що порівнянні з нею Артеміду можна було вважати просто вуличною дівкою. Джиммі запитально подивився на Біла, що підійшов. Тобто на мене. І Біл, який підійшов, тобто я, остаточно зрозумів, що Біл і я залишилися на цій планеті абсолютно самотні і пити їм тепер удвох двох одним в одній людині до кінця їх безрадісних днів. Я вже виразно бачив цю картину. Місячна африканська ніч над нашим табором. Джиммі, не і невміло, як усі справжні дівачі, пристає до Єлен. Та ж, як усі справжні брязкальця, петляє колами по підстилці не згірш будь-якої принцеси, а я на іншому кінці галявини... Сиджу поперемінно на різних кінцях одного ящика і розриваю собі мозок бесідами самими з собою. «Це правда?» – запитав Джим, і я перенісся з ночі та маразму в день і похмільня. «Звичайно. Щоправда, не дуже вдало виходило, тому що вона весь вечір витріщалася тільки на тебе, і мене це жахливо дратувало. Я зрозумів, що сказав не зовсім те, що збирався відповісти, та нехай». «Це правда?» Тепер Джим цікавився у Єлен. Цілковита. Вона, у відповідь, так блиснула з рота чимось білим, відтіненим чимось червоним, що в мене почав зводити знизу живіт. Але ти однаково вийдеш із Джепсом, коли він повернеться. Запитання було воїстину на мільйон доларів. Звичайно ж, що мені тут ловити? Чи ти пропонуєш дати цій рудій сучці присмоктатися до такої бездонної бочки з грошима самій? Окей. Тобто у нас з тобою є приблизно три тижні? Джиммі на очах ставав мільйонером за його запитання. Ну, напевно. Не зовсім упевнено, відповіла Єлен, і зовсім іншими очима подивилися на Джима. І я зрозумів, що все гаразд. І в нашій сьогоднішній трійці найрозумнішим, як і раніше, Залишається Джиммі. Якщо у читачів цієї насилу повертається язик книги, виникло відчуття, що Джим Гаррісон святий і нікчема, то це не зовсім вірне враження. Просто йому були важливі зовсім інші речі, ніж решті людства. Які? Цього я й сам розібрати допуття не міг. Хто їх там святих розбере?